je le v nekaj mesec jih pribežalo na tisoč ljudi, med njimi mnogi iz Bližnjega vzhoda. Begunci, ki prihajajo k nam in različne teorije za rod, v nekaterih ljudeh povzročo različne misli in občutke, med tem ko druge spodbudijo k temelitemu razmisleku o humanosti in človekovih pravicah ter k razumevanju evropske politike na Bližnjem vzhodu. Dogajanja tam ne moremo in ne smemo ločiti od politike mednarodne skupnosti, katere deluje tudi Slovenija. V medijskem prostoru je dogajanje na Bližnjem vzhodu pogosto iztrgano iz širšega družbeno-političnega konteksta, kar nam onemogoča poglobljeno razumevanje in videnje lastne vloge in odgovornosti. Med tem, ko je za nas večletna vojna v Siriji, vojno stanje v Afganistanu in Iraku ter 86-letna okupacija Palestine zgolj medijska novica, je za prebivalce tistih območij vsakdanja realnost, za katero je v veliki meri sodgovorna tudi politike Evropske unije. Kulturna ambasada Palestine, ki traja od 5. do 29. novembra, skuša širiti prostore razumevanja. Pripoveduje zgodbo o Palestini in palestincih, o deželi na Bližnjem vzhodu, v kateri svoboda ni nekaj samomnevnega, o deželi Olk in Pomaranč z bogato kulturno-zgodovinsko dediščino, v kateri pa so ljudje prisiljeni živeti za zidovim in v izgnanstvu in od katerih ima 5 milijonov ljudi status begunca. V kulturne ambasade Palestine se bo razmišljalo o vlogi Evrope in Slovenije v Izraelu in Palestini. Mednarodna skupnost ostaja do izraelske okupacije in apartheidarovnodušna ter gospodarsko, vojaško in raziskovalno sodelovanje med Izraelom in Evropo le še povečuje odnose Evrope do Izrela in Palestine ne izpostavile geostrateških interesov, ki so v tem več postavi podprašaj tudi razumevanje človeških pravic, demokracijo in spoštovanje mednarodnega prava. Zofijini ljubimci smo se kot organizatori udeležili prvega dogodka v okviru kulture ambasade Palestine, bližniki iz Bližnjega vzhoda, ki je potekala v četrtek 5. novembra. Predaval nam je doktor Primož Štrbenc, ki je diplomiral in magistriral iz mednarodnih odnosov ter doktoriral iz sociologije religij. Trenutno je docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Ker se v zadnjem času ukvarja predvsem z islamom, zgodovino in sodobnimi problemi muslimanskega sveta, odnosi med Zahodom in muslimanskim svetom, izraelsko-palestinskim konfliktom ter geostrateškimi in varnostnimi vprašanji v Euraziji, nam je odlično razložil razloge za Val, ki je v zadnjih mesecih pljuska v Evropo, tudi skozi Slovenijo. Torej je treba poznati. In jaz bom danes nekaj v teh vzadnih. Zakaj se, to, zakaj se ta nesreča dogaja, kaj je zadaj? In naj takoj povem, da v delu, je bilo, pred desetimi dnevi so v delu objavljenih podatek, da od vseh beguncev, ki prihajajo na ozemlje Slovenije, je 55% procent takšnih, ki prihajajo iz serije 24 iz Afganistana in pa okoli 13 iz Iraka. Torej, glede na to, da se v Sloveniji krepi proti islamski diskurs, ki je sicer že zelo star, najmanj 900 let star, ni presenetljivo glede na to, da mnogo, zmeraj več ljudi govori o tem, kako so muslimani, agresivni. in eno visok predstavnik rimokatoliške cerkve je pred tednom Da torej da te ljudje prihajajo v Evropo zato, da bi jo uničili kot hrščansko tvorbo. Glede na to je treba vedno znova poudarjati, da to tragedijo je zagrešil Zahod s svojimi vojaškimi posredovanji v zadnjih 14 letih. Reku sem, begunci prihajajo iz Sirije, Iraka in Afganistana in po vrsti gremo lahko in razlagamo, v čem je Zahod katastrofo povzročil. Sam bom poskušaliti tudi po nekem kronološkem vrstnem redu. Doktor Štrbenski je začel z zahodnjaškim poseganjem v Afganistan. Začnemo lahko z Afganistanom. 2001, torej po 11. septembru 2001, so ZDA takore kot takoj napadle vojaško Afganistan. Takrat se je morda do neke mere da je ta napad legitim, glede na to, da je imela Al-Kaida svoje oporišča v Afganistanu. Ampak nekaj treba podariti. Ko so američani napadli to državo, so napadli zraka. Na zemlji, na terenu so se naslovnili na pripadnike manjšinskih etničnih skupnosti v Afganistanu. To so tađiki, ki tvorijo 27% prebivalstva, Hazari 9% in pa Uzbeki 8% prebivalstva. To je bilo zavezništvo, to je bilo tako severno zavezništvo. Glede na to, da so skupaj američani s temi manjšinci etničnimi usvojili Kabul, lahko rečemo, da se te etnične manjšinske skupnosti, ki sem jih naštel, identificirajo z novim režimom, se pravi post libskim režimom. Na drugi strani pa je treba povdariti, da so se pripadniki najštevilnejše afganistanske etnične skupine, to so paštuni, ki tvorijo. 42% prebivalstva in trebajo dodatki ki so zgodovinsko tradicionalno vladajoči v tej državi. Predvsem paštuni iz juga države v okoli Kandaharja, paštuni Durani. Paštuni pa so takoj na začetku pokazali, da ne bodo sprejeli torej, ameriške vojaške navzočnosti oziroma reda, ki so ga američani s sabo prineseli. Ne nazadnje, talipski režim, ki je padal ob koncu leta 2001, Je, se je rekrutiral tako rekoč izključno iz paštunske skupnosti. Torej, to je osnova razumevanja Afganistana. Sedaj pa, če bi američani ustrezno ravnali Afganistanu, ko so prišli v to državo, morda zadeve ne bi šle v tako negativno smer. Vendar američani nikakor niso ravnali ustrezno. Prvič, če veremo. Torej, zelo lucidne analize našega raziskovalca, ki je Afganistanu, to je vasja badalič – vojna proti teroriju. Potem lahko najprej ugotovimo, da američani ne mara nikoli niso imeli resnega namena obnoviti, stabilizirati Afganistana. En pomemben indikator je ta, da od 550 milijard dolarov, ki so jih američani investirali v to državo, jih je šlo kar 460 milijard za samo ameriško vojsko. Nadaljnjih 40 milijard je šlo za tako imenovano afganistansko nacionalno armado, ki so američani vzpostavili v državi in ki je na nek način podaljšala američanom. Zgolj 40 milijard pa je šlo za gradno, za neko civilno družbo Afganistana, za gradno infrastrukture. Torej, ta indikator nam pove, da nekdo ni želel zares graditi Afganistana. Še več nam pove, če upoštevamo Ahmeda Rašida tudi lucidnega avtorja o zadevah v Afganistanu, ki pravi, da so američani tako rekoč takoj, ko so prišli v Afganistan ali pa še dobro niso stopili v državo, so že razmišljali nevkozervativci okoli George Busha mlajšega, o napadu na Irak. In nikoli niso stabilizaciji te države zares posvečali večje pozornosti. Kar je pa treba še dodati je to, da so američani aktivno zažgali razmere v Afganistanu in s tem povzročili, da se je odpor večinske etnične skupnosti, to so paštuni, štuni, čast krepil in da je odporniško gibanje, uporniško odporniško gibanje proti ameriški prisotnosti že postala malu postalo prenudojoče. Prvič, američani so v maniri nekdanih kolinjalnih gospodarjev z namero, da ščitijo svoje lastne vojake, pred izgubo življen, izvajali letalske napade, neopornike. Na Seveda, z letalji ne moreš kirurško delovati, z letalskimi napadi so povzročili veliko število civilnih žrtov. Predvsem paštunski, ker so delovali v paštunskem delu. In pa drugič, američani so začeli izvajati tako nočne operacije, v okviru katerih so vderali v paštunske hiše, in s tem kršili torej, privatnost paštunov in pa še posebej najbolj sveti del paštunske hišče, to so prostori za ženske. V paštunski kulturi v ženske prostore lahko stopljajo zgolj njeni najožji sorodniki. Ko je prišel ameriški vojaki, razbil vrata in začel noter odirati. To je pomembno razumeti zaradi tega, ker moramo vedeti, da ta večinska etnična skupnost v Afganistanu, to so paštuni, Sledi predvsem svojemu nenapisanemu običajnemu pravu paštunvaliju. In ta paštunvaliju se buje več pomembnih kategorij. V smislu ameriškega nastopanja je pomembno dodati, da so američani s tem svojim arogantnim neokolonialnim delovanjem sprožili badal zakon maščevanja v paštunski kulturi. Naj samo dva izreka iz tega paštunvalija povem. Eden pravi, Paštuni nam pravijo, maščeval sem se po 100 letih in še hitro sem se maščeval. Drugi pa, on ni paštun, če ne udari potem, ko ga nekdo zgolj uščitne. Počnem reči, paštuni so si te ameriške negativne poteze, to kršitev najložjih, najbolj strogih paštunskih običajev zapomnili in seveda se in ta zakon maščevanja se je vse čas krepil. Na tej podlagi torej je rasla paštunska Talibska opornost, na drugi strani pa so se pripadniki manjšinskih religijskih skupnosti, tadžiki, kazari, uzbeki, so postali nadproporcionalno zastopani v tej armadi afganistanski, ki so jo američani vzpostavili. Tadžiki imajo še posebej več častnikov, kot šte njihova etnična skupina, Kar hočem povedati je to, da ko v medijih poslušamo, da prihaja do spopadov med talibi na eni strani in pa Afganistansko nacionalno armado, ki jo podprejo še zahodne letalske sile, je prikrito dejstvo, da vzadnji poteka seveda, medetnična državljanska vojna, ki je sicer potekala že pred prihodom američanov. Ampak so američani s temi svojimi ravnani še dodatno močno zaostrili Ker manjšinske religijske skupnosti v očih paštunov ne mara, figurirajo kot kolaborantske. Ker so bolj zastopane v vojski vseh strukturah in tako naprej. In ta se, seveda ruši Afganistan. In dokler bodo imednili američani v državi svoje enote, čeprav na prvi pogled se zdi, saj američani so še vedno tukaj in pomagajo vladi Ašrafa Gania, da ohranja stabilnost. Roble gledano američani svojo prisotnostjo, torej krepijo nek fenomen kulturne obrambe, ki pravi, da če je skupina ljudi, ki sveti eni religiji po dominacijo žalanje sile, potem se krepi religijska identiteta dominirane skupine ljudi. Po rečeno, oziroma bolj prozajično rečeno, dokler bodo američani bombardirali v Afganistanu in stali ob strani Ašraf v Ghaniju, dotokrat bodo paštuni imeli zelo malo težav pri rekrutaciji samomorilskih napadalcev, ker bo religija postala nacionalistični element neke obrambne, samoobramne dejavnosti. Kar pa je seveda tragično, je to, da paštuni v mašincih videokolaborante in da se lahko zgodi, da tudi ko američani vdidejo, da se bo nadeleval ta medetnični spopad Situacijo, mar že če je situacijo potem, ko so se Sovjeti umaknili iz Afganistana 89 za sabo so pustili Mohameda Najibulaha. Potem pa je, ko je bil Najibulah torej zrušen, prišlo do medječnišnjega spopada. Bolj Hekmatar na eni strani, na drugi strani, Ahmet Čah Masud. Zmira je podobna zgodba paštulni tradicionalni gospodari, na eni strani, na drugi strani, manšinci, ki so v zadnjih desetletjih imeli precej oblasti in je tudi nočejo zgupiti, torej to generira begunce z Afganistan. I'm doing code Easily be understood A cynical demeanor But one of us misread And What you know It happened again A friend started means you have to get somewhere Some how notice friendship isn't end What do you know it abounds? Just smile je doktor Štrbenc govoril o razlogu, ki je še bolj vzročil begunsko katastrofo. Irak. Američani so s tem, ko so napadli, Irak lahko rečemo, ustrelili v simbolno religijsko in zgodovinsko srce bližnjega vzhoda in muslimanskega sveta. Irak ni katerakoli arabska oziroma muslimanska država, ampak je v kontekstu, ki ga treba še posebej izpostaviti, v kontekstu, sunitsko-šiitskega torej razmerja izjemno pomembna. Pomembna za obe veji islama, za šite in sunite. Najprej naj nekaj povem, zakaj za šiite. Prej, nadaljujem, naj specificiram, ne govorimo o katerihkoli šiitih. Šitov je zgolj 10% med muslimani, ampak so notrne zelo razšteni. Govorimo, govoriti moramo o šiitih dvanajstnikih. Šiti dvanajstniki so daleč najbolj številna ločina znotraj šiitske veje islama. Pripada torej 90% šitov v Iranu, 70% v Bahrajnu, 60% v Iraku, kar je pomembno, seveda, 65% tudi v Azerbajdžanu, 36% v Kuwaitu, Libanonu, 33%. Torej šiti dvanajstniki. Zakaj se imenujejo dvanajstniki? Ker posebno. Čast, posebno spoštovanje in, in slavljenje pridajajo dvanajstim zgodovinskim osebam, ki so med leti 656, ko je Kalif postal utemlitelj šijizma Ali Ibena Talib, po njem se šit imenuje Šija Ali, torej Alijeva stranka, torej, ki so med leti 656 in 874 teh 12 oseb namreč vodile glavnino, glavni tok šitske skupnosti. To so takvinovani imami. Torej, v 12, 12. imamov, zadnji 12. naj bi leta 874 očel v takvinovano majhno skrivanje, ko je postal neviden očen vernikov, vendar naj bi z verniki komuniciral preko svojih posebnih predstavnikov. 941 pa naj bi očel v veliko skrivanje. Ko sploh ni več viden in tudi več ne komunicira, Naj vas upozorim, da šiti dvanajstni, ki še vedno pričakujejo prihod, menijo, da 12 imam še vedno ni umrl, da je živ in da bo prišel nazaj kot Al kot nek mesijanski vdršenik v obsklopu eskatoloških dogodkov. Torej, pozorni moramo biti na 12, imam. Zakaj to, zakaj to tako povdarjam? Ker v teh dvanajstih pomembnih oseb je sedem vezanih na ozemlje Iraka. Iran, ki je sicer zgodovinsko postal prva država, v kateri se je trajno 12 dvanajstniški šiizem kot državna religija, ma zgolj enega imama, osmega, v Maška do Horasanu na severo vzhodu. Sedamih je vezanih na Irak. Prvi začetnik šiizma že vmeni Ali, Iba, Nabi, Talib je pokopan v svetem mestu Najaf. Tretji, arhetipski mučenik ši, ši, šiitskega islama Hussein, Ki je padel pri Karbali, v mučeniški bitki 680, je pokopan drugo sveto mesto Iraku. 7. In 9. Sta v Iraku. 97. pokopana v Kazi Majnu, to je danes del Bagdada. 9, in 10, 10. In 11. v Samari, severo-zahodno od Bagdada. In tudi 12. je šel to omenjeno skrivanje v Samari. Torej v Iraku imajo šiti 12, ki štiri svete kraje. Nadžav, Karbala, Kazima in Samara. In zaradi tega Irak tako pomemben. Zasovnite. Torej naj povem, da je Bagdad oziroma ozemlje današnjega Iraka, tater, to državo so sicer spostavili Britanci leta 1921, Irak je bil zgodovinsko-geografski pojem označeval je južni del Mezopotamije. Torej, na temu vzemju današnjega Iraka je imel center, tako, normalno, bagdadski abasitski kalifat, ki je obstajal med leti 749 12, in 1258. Če so na Bagdad je bil pravzaprav ustanovljen 762. Ukazal je novo mesto, glavno mesto kalifata, ustanoviti in postaviti drugi, drugi kalif abasitski Abu Ja'far Al-Mansur, in rekel je, novo prestolnico bomo postavili v obliki pravega kroga. Zakaj pravega kroga, se boste vprašali? Zato, ker je bil njegov najbolj, torej najbolj priljubljen intelektualec starogrški geometrik znameniti Euklid. Zato, rekel bomo postavili v obliki pravega kroga. To menjam zaradi tega, da bi povdaril, da Bagdadski basitski kalifat. Zane je bila od začetka značilna lakota po intelektualnem prizadevanju, po znanju. Torej, ta Abu Džafar al je rekel, postali bomo znanstvena vele in zares so postali. Zato je simbolno ta Irak in Bagdad tako pomemben. Kaj so naredili američani? Ko so napadli ta Bagdad, so torej udarili po simbolnem srcu ponosa islamskega sveta, predvsem sonitskega. Soniti tvorijo, kot sem že posredno omenil, ko sem govoril o številnosti šitev, soniti tvorijo od 85 do 90% prebivalstva muslimanskega na svetu. Ko so, ko so američani napadli Irak, so z napadom na to državo prvič, če spet upoštevamo ta fenomen kulturne obrambe, ki sem ga prej omenil pri Afganistanu, da, če Je skupina ljudi, ki sledi eni religiji pod dominacijo zunanje sile, se krepi religijska identiteta, dominirane skupine, ker religija prevzame elemente oziroma postane instrument nacionalistične samoobrambe in obrambe. Američani so s tem, ko so napadli Irak, tako simbolno pomembno središče, izjemno ukrepili sunitsko identiteto ne zgolj iraških sunitov, ampak tudi na Bližnem shodu in pa širše v svetu. Naj še nekaj povdarim, in to je v tem kontekstu zelo pomembno, ko imamo tudi Palestino, da napad na Irak se je zgodil v času, ko je bila odprta krvaveča rana muslimanskega in arabskega sveta, to je Palestina. Napad se je zgodil v marca naprila 2003, ko je potekala druga antifada, v kateri je Izrael za neproporcionalno silo zopet masakriral palestince, ki so tudi sicer uporabili eurožje, ampak Izrael ima apače, Pa dalinsko vodene vojne, palestinci pa seveda neke pokalice recimo, pa doma v garaži narijene rakete. Torej, dvojni, dvojni občutek agresivnosti kaščanskega zahoda proti muslimanskemu svetu je izjemno, res enormno povečal sovnitsko identiteto in prvič če treba podajati, na ta način je nastala skupina za tavki in džihad maja 2003, tako in po ameriškem napadu, ki se je oktobra 2004 premenovala v al v Iraku, oktobra 2006 v islamsko državo Iraka, aprila 2014 v islamsko državo Iraka in alšama. Alšam je naziv za zgodovinsko večjo serijo, kot je današnja, in 28. junija lansko leto v zadnjo transformacijo oziroma premenovanje islamsko državo. Torej, ta... Tvorba, ki je danes tako zelo problematizirana, seveda, ustrezno je bila neposredni odgovor na ameriški napad na Irak. Drugič, američani so s tem, ko so tako zelo norno okrepili sunitsko identiteto, torej posredno okrepili tudi protišidska čustva. Bolj, ko se je okrepila sunitska identiteta in ta se je izjemno okrepila, bolj so bi suniti sovražili do šiito. Predvsem zaradi tega, kjer je bila revitalizirana zgodovinska stigma, ki živi, oziroma pa a, ki leži na čiti. Namreč, a, suniti so začeli neke zgodovinske sporednice vleč. In so rekli, kaj se je zgodilo. S tem, ko so američani napadli Irak, so zrošili sunitskega oblastnika Sadama Husseina. Na ta način so šitski populacijski večini v Iraku 60% prebivalstva omogočili, da je prvič po letu 1638, ko so sahavitski iranski imperi, pezijski imperij vlada v Iraku, torej so šiti skoraj prvič po 400 letih lahko prišli na oblast kot populacijska večina na demokratičnih volitvah, januarja 2005. Že, ko so američani prodirali proti Bagdadu, je Glavni religijski funkcionar, lahko rečemo ali pa poglavitni član šitske 12 dvanajstniške dohovčine v Iraku, velika je tola ali, ali si stani reku, ne ustavljamo ameriških čet. Šiti so v ameriškem napadu videli enkratno zgodovinsko priložnost, da pridejo po skoraj štirih stoletih na oblast. Zato niso napadali američanov. Vsaj dovolitevne. In oživela je sunitska stigma, ki šite slika kot kolaborante, Namreč sunitski zgodovinerji zelo pogosto šiite slika kot kolaborante, ki naj bi sodelovali s tistimi, ki so ta veliki basitski, bagdadski kalifat uničili. 10. februarja 1258 je Bagdad vzel džingiskanov vnuk Pelegu. 135 tisoč vojakov in to je ena od največjih zgodovinskih katastrof za muslimanski svet. Knjige, bogato, Bagdadcov knjižnico so pometali Mongoli v, v Tigris. Po najbolj konzervativnih ocenah so pobili 200 tisoč ljudi, po najbolj konzervativnih, po enih celo 800 tisoč ljudi. Skratka, to je katastrofalen dogodek zgodovinski, ne nekno živ za sunitski islam. In, kjer je bil takrat na čelu Bagdadskega basickega kalifata šijit, Ibn Al alkami Sunitski zgodovinari pravijo, Ivan al Alkami je povabil Mongole, naj napadajo Bagdad. Torej, verjetno, da ni dalče od tega resnica, kaj ti šiti so se v tem bagdadskem vasitskem kalifatu, v katerem so domirali suniti čutili za Skratka, američani so z napadom na Irak in s tem, ko se šiti, niso uprli, zbudili, revitalizirali to stigmo. In seveda je že takoj, Augusta, 29. avgusta 2003 je prišlo do prvega izjemno destruktivnega napada na šite, 12-stnike v smetem, setem mestu Najaf, v katerem je bil ubit Mohamed Bakir al-Hakim in še 200 šitev civilistov zraven. Potem pa ne nekno destruktivni napadi na šite, samomorilski, torej če imamo prav, samo mori, potem je tle religija zadaj, ta ukrepljena sunitska identiteta. Percepcija šitov kot kolaborantov z demoni ameriškimi na drugi strani. To namreč govori, tako na Nocija, kozmične vojne. Ne nekno napadi na šite, ki so privedli do hude državljanske vojne med leti 2006 in 2008. Torej, britanska revija Lansod, že mislim, da tam leta 2005 objavila nek podatek, da bi bilo mogoče na podlagi znanstvenih torej, raziskav o populaciji Iraka reči, da je umrlo že okoli milijon ljudi v Iraku. 2005-2006. Državljanska vojna je še toliko več žrtev zahtevala, po letu 2008 se je to nasilje deloma umirilo, ampak v zadnjih letih, predvsem po izbruhu konfliktov v siriji, se je seveda zopad zelo, zelo ukrepilo. In v zadnjih letih nimamo meseca brez več sto ali tisoč mrtvih šijitov V strni samorilskih napadov, nazaj pa se seveda tudi šiitske milice, veliko krat ne, ne ostajajo dolžne. In to je tisto, kar razdela Irak. Zato, ker preprosto se je z ameriškim napadom na Irak odprla tudi torej ne samo zgolj neka strašna pandorijina skrinica grozot in nasilja, ampak tudi nezaupanja. Suniti, doberšen del sunitov iraških, ne priznava šiitske oblasti, ker pravijo, da je bila prinašena na ameriških bombah in šiti to vedo, zato ne popuščajo. Šiti tudi se še spomnijo desetorej desetletij sunitskega sunitskega poniževanja oziroma te in tudi zato ne popuščajo. Ko pa je zbruknila vojna v Seriji in se je zdelo da sunitski uporniki resno rušijo režim Basharja al to je šoitski alavicki režim več v tem malce pozneje so šiiti postali še toliko bolj prestrašeni in so bili pripravljeni še manj popuščati, v smislu, da bi sonite morda pritegnili k oblasti in na ta način ustavili sonitski uporstv. Medtem, ko so niti postali pa upokumljeni. naši ruši al Lasada, tudi mi lahko šiitski režim v Iraku. In to je začaran krok. In seveda zaradi tega se dogodke v Iraku ne umirjajo. Sweetness, sweetness, I was only joking When I said I'd like to mash every tooth in your hair Oh, sweetness, sweetness, I was only joking When I said by rights you should be bludgeoned in your bed Dr. da je potrebno za razumevanje Sirije, iz katere prihaja največ beguncev, pogledati rezultat tretjega poseganja američanov v Iraku. Američani sem, kot sem že rekel, s tem, ko so zrušili Sadama Huseina, sunitskega oblastnika, šiitski večini, donajstniški večini, mogočili prihod na oblast. Na ta način se je lahko oblikovala blikoval, neka, recimo, temo tvorba, ki jo je že junija 1982, Ruhalah v Homeni. Vodja islamske luce v Iranu umenjal, ko je rekel: "Na bližnem vzhodu se počasi vzpostavlja šitski polmesec." Sedaj 2003, ko so šiti prišli, oziroma 2005, ko so šiti prišli na oblast v Iraku, se za res uspostavil neprekinjen pas šitsko obladovanih entitet, segajoč od Irana, kjer je kot že kodžuminano šitski, 12. šitski islam, državna religija od 17. stoletja, pre Iraka, kjer so šiti torej prevzeli oblast, serije, kjer so alaviti leta 1963 prišli na oblast z državnim udarom. Eden od treh alavitev, ki so izveli državni udar, je bil Hafis Al-Assad, oče današnjega predsednika. Alaviti, torej neka specifična šitska ločina v Siriji, tvorijo zgolj 15 prebivalstva. Ampak malo od leta 63 tako rečemo, obila zato, ker so izrazito nadproporcionalno zastopani v sirskih oboroženih silah. Ker so francozi kot kolonjalni gospodari v siri rekrutirali v vojaške sile, ki so jih spostali predvsem manjšince. Alavite druze kurde. In alaviti so leta 66, ko so sami prevzemali obila še druze van spodrinati. Torej, ko se sprašujemo, zakaj je sirska armada, oziroma predvsem častniški zbor sirske vojske tako lojalen v Šarju moramo vjeti, to so predvsem alaviti. Torej, šiitski pol mesec Iran, Irak, Sirija in pa seveda se končuje pri sedozemlju v Južnem Libanonu, kjer ima večino spet šitski, 12 dvanajstniški islam, 33% po nekaterih ocenah tvorijo šiti, 12 dvanajstniki v Libanonu, točnih informacij oz. podatkov nimamo, ker zadnji, prvi in zadnji popis prebivalstva v Libanonu je bil izveden 1932. Ampak v Libanje Hezboleh izhaja iz dužnega Libanona Džabal Amil je ta pokrajna in torej šiitski pol mesec se je oblikoval. To s tem pa je zelo pridobil na svojem vplivu Iran. Glavna šiitska sila. Za ker ima, kot sem že dvakrat, mislim, da omenil, šiitski 12 škistam za državno religijo od leta od 16. 17. stoletja. Toda se je vpliv Irana tako razširil po Bližnem vzhodu. In pa predvsem to, da so tudi šiti prevzeli oblast nad tako pomembnim ozemljem kot je ozemlje Iraka, kjer so štiri šiitski sveti kraji Atabad, ki pomenijo vhode v ono stranstvo Atabad, te štire kraji, se je to spodbudilo šite po celem Bližnem vzhodu, K, večji, k večjim boju za večje pravice, predvsem tam, kjer imajo šiti populacijsko večino, ali pa jih je veliko, pa so odrezani oblasti. Govorimo o Bahrajnu, kjer jih je 70% pa vladajo sunitske Al-Kalife, o Libanonu, kjer so šiti sicer pri oblasti, ampak ne čisto na nej in pa jemno, kjer so zajtitski šiti. ki tvorijo okoli 46% oblasti, ampak so obladajoči suniti že vsaj od Od klča ima 1962. Torej, vse to, da, je šiti, da so šiti doživeli pomlad, da se je iranski vpliv zelo razširil. To je ultra somitsko dominirane, predvsem zalivske države. Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Kuwait, predvsem Saudska Arabija. Veste, Saudska Arabija, poglavitna doktrina je vahabizem. vahabizem Torej najbolj izpostavlja doktrino Tauhida, doslednega monoteizma. Stroga doktrina enega samega boga. Ko je Abdel Ahmad, abdel Aziz Asadov, utemlitev tretje savtske države, leta 1953 umrl, so ga pokopali in zgolj pri glavi pod peskom dali eno skalo gor, nobenih nagrobnikov vahabizem, kakakšnemkoli postavljanje na grobni gospodnikov obravnavajo kot politeizem. Zato šite dvanajstnike seveda obravnavajo kot mušlikon, politeiste. Še posebaj pa sovražijo alavite v seriji Kajti. Alaviti so v tem speci specifični šiti iznotraj šiitske veje islama, da so edini preostanek tako normalnega skrajnega šizma, guluv. Zakaj skrajnega? Torej tudi drugi šiti, tudi dvanajstniki, na njih gledajo kot na nekaj posebnega, Ker prvemu imamo, temeljitelju šitskega islama ali Ibn Abi Talibu, pridajo božanske lastnosti in pravijo, da, da je vrhovni in večni bog. In ga po nekaterih razlagah celo kot pomembnejšega kot samega proroka Mohameda. Torej, Saudici so zelo, zelo sovražni do teh šitskih ločin, še posebej pa sovražijo veliko povečanje vpliva Irana, ker moramo razumeti, da izgodovine obstaja močno rivalstvo, in celo sovražnost med Perzici. Perziti so poglavitna etnija v Iranu, ki ima oblast, in pa Arabci. Perzici najva so opozorim so indoevropska etnična skupina. Blizu nam bi lahko rekli, Arabci pa so semitska. In tudi to perijsko arabsko rivalstvo obstaja. In pa ne na zadnjem, ampak zares ne na zadnje. Saudici se bojijo tega, da bi se lahko Revolterali šiti dvanajstniki, ki jih imajo tudi same 10-15% šitov dvanajstnikov živi na severovzhodu Savdske Arabije, v pokrajini Al-Hassan. Boste 10-15% kapa je to, ampak naj dodam, da ravno na tem delu svojega ozemlja ima Saudska Arabija naftne zaloge. In se boji šitskega dvanajstniškega upora, te šiti so se novembra 1979 že uprli, Torehihat, ka Saudici so od samega začetka sovražni do šiitskega pol polmeseca in razmišljajo o smeri, kako ga pretrgati. Kje ta vpliv Irana pretrgati, da ne bo kontinuiran. In nemara se je Saudom od samega začetka zdelo, da bo to najlažje v Siriji, kjer majo šiti, aleviti 15%, druzov je 6%, nizaritov 2%, kjer rešiti, so šiti Populacijsko gledano najšipkejši. Torej, Saudici od samega začetka želijo rušiti šiitski polmesec. In kot nas obvešča pravilo ma izjemno dobro informirani ameriški novinar Seymour Hirsch. Željeta 2007 je v Ljubi, The New Yorker objavil članek Redirection, v katerem je povedal, da so se 2007 sestali oziroma dogovorili Saudska Arabija, Tedanja Bushova administracija, torej ZDA in pa Izrael, in začeli sodelovati z enim samim ciljem, kako oslabiti vpliv Irana na Bližnem vzhodu. In v tem okviru so se tudi vprašali, kaj je večja nevarnost? Iran? Ali radikalne oziroma ultraradikalne sunitske islamistične skupine? In odgovorili so si, Iran je nevarnejši. Tudi, če še enkrat Al-Qaeda naredimo, bo to vredno, če bomo oslabili Iran. In savski rabi so dali nalogo logistične in finančne podpore tem radikalnim sunitskim islamistom, ZDA pa so diplomatsko nalogo, kot je Condoleezza Rice ugotavljala oziroma zagotovila. Tako nas ne sme presenetiti, da ko je prišlo do protestov v siriji v okviru tako noane arabske pomladi marca 2011 protestnikov nekih, da je zelo hitro za tem prišlo do poplave vdora v serijo teh radikalnih, sunitskih, islamističnih skupin. Donos je teh skupin skoraj 7000. tisoč. Niso vse tako radikalne, pa ogromna večina pa je. Deluje tudi sirska veja, al-kajde, džahat nusra, pa islamska fronta, koalicija. Akra al-šama, najpomej vlogo vlogo in druge. Torej, to je vse rezultat savskega zaljivskega in tudi ameriškega in izraelskega delovanja. In torej, v seriji ta sonitski blok držav vidi možnost, da se pretrga šiitski pa Na drugi strani pa Iran in drugi šiitski akteri. Iran, Hezbola, iz Južnega Libanona, celo afganistanski, po enih podatkih, celo pakistanski šiti kjer jih je 20% od 12. Top. Pomagajo sirskemu režimu. V Siriji torej poteka širok sunitsko šiitski spofat. In to je tista fronta, ki najbolj destruktivno ruši Sirijo To je najhujša fronta, ni pa jedina. Hezbolah noče dopustiti paca sirskega režima, ker sirski režim tvori tako eno strateški most med Iranom in Hezbolahom, prekaterega prihaja sofisticirano orožje iz Irana Hezbolahov. Hezbolah namreč ve, da bo slejko prej prišlo do nove vojne z Izraelom. 1. 9. julija 2006, ki je bil dokaj nakovreden, Izrael se želi maščevati, zato da je se našla neka armada, ki se je pokazala predsej nakovredna. In Hezbolah ve, če ne dobivamo več orožja iz Irana, potem bomo lahko plen. Zato ni na ključe, da se v Siriji bori Torej že pred kratkim 7000 tisoč hezbolahovih borcev, da ima ogromne izgube, ampak ustraja. Torej, to je prva ogromna fronta, ki ruši Sirijo, Sunitsko šijitska Prva ogromna fronta, ki ruši Sirijo, je Torej Sunitsko šijitska Med tem je druga fronta med taborom odpora, v katerem so podobni podobnjakterji, Iran, Hezbollah, sirski režim in Hamas na eni strani ter Izrael in Združene države Amerike na drugi. Včasih se zdi, kot da Izrael ni involviran v sirsko dogajanje. Kot da Izrael se to ne tiče, na začetku so celo neke vesti se valjavleče, Izrael podpira Bashara al-Assada, daleč tega. Daleč od tega. Konflikt v seriji prvič Izraelu zar tega ustreza, ker je pozornost usmerjena stran od Palestine, Odejstva, dejstva, da je Izrael flagrantno in kontinuirano krši mednarodno pravo in je že verjetno uničil možnost za nastanek sovrene in sposobne palestinske države. Drugič, Izraelu leži, da je serija razbita, fragmentirana, Da ne mara nikoli več ne bo država, kot je bila pred letom 2011, da ne bo inotna država ponosna, ki je neko odločno zunanjo politiko vodila, v okviru katere je poudarjala, da se mora Izraelu omakniti, ne zgolj iz Golanske planote, dela sirskega ozemlja, ki ga Izrael okupira od leta 76, ampak tudi iz palestinskih kopirnih ozemelj. Torej, Sirija ne mara nikoli več ne bo tako odločne zunanje politike vodila. In pa tretjič je omenjeno, morda najpomembnije, Izrael želi presekati strateški most med Iranom in Hezbolahom. Izrael od samega začetka kaže ambicije oziroma neko veliko afiniteto, neke aspiracije, kako priti do vodnih virov reke Litani v Južnem Libanonu. To jih zelo zanima. Medtem, ko te šiti 12. ki Hezbolah branijo svoje naselitevno področje na jugu Libanona. Torej tudi Izrael je involveren, zato po nekaterih podatkih To nas ne sme preseničiti, da po nekaterih podatkih Izrael na golenu zdravstveno oskrbuje pripadnike sirske veje Al-Kajde, Džahata in To da mal kot vprašajo, ni gotovo, ni pa izključeno. Poglavitni cilj Izraela je razbiti Sirijo in izrušati sirski režim. Tukaj je še tretja fronta, ki devja v Siriji in razdira to državo, ter hkrati povzroča vale beguncev. Geostrateška. Rusija ima svoje edino vojaško uporišče izvanozemljaneh nekdanje Sovjetske zveze prav v Seriji, Tartus, hkrati tudi edino sredozemsko uporišče Rusije. Od leta 1971 ga ima Hafisa Lasad, je, let, je februar 1971 prišel na oblast oče sedanega predsednika, torej zato Rusija tudi podpira al-Asada. Hkrati pa se Rusija še vedno spomne, da so zahodne sile zlorabile resolucijo varnostnega sveta OZN številka 1973, ki je v Libiji dovolila zgolj zaštito civilistov, ne pa rušenje samega Muammar al Gaddafija. Francija, Velika Britanija in ZDA so zlorabile resolucijo, Rusija ni dala veta takrat Kitajska in so takoj začetka rušile samega Gaddafija in ga zrušile. Rusija si to zapomnila in ustraja pri Bašarju al-Asadu, tudi zrtega. Pa tukaj še Kitajska zraven, Torej, Kitajska, a veste v zadnjem času, želi svoj ekonomski vpliv povečati na ta način, da gradi nove, novi svilni poti. Torej, zgodovine poznamo izraz svilna pot. Kitajska gradi kopansko svilno pot, tako svilno pot ekonomskega pasu. Krati pa na morju gradi tako vano pomorsko svilno pot 21. stoletja. In skuša na ta način, s hitrimi cestami, širokimi cestami, z elektronskim oziroma internetnimi povezavami, s plinovodi povezati kitajsko oziroma železnicami, ne plinovodi, železnicami povezati kitajski, torej ta evrazijski prostor, tudi z Bližnjim vzhodom in z Evropo. In ni na ključe, da je nekaj dni nazaj kitajsko podjetje Huawei sklenilo pogodbo s sirskim režimom, V skladu s katero naj bi to podjetje v Siriji med leti 2016 in 2020 zgradilo široko pasovno komunikacijsko omrežje. Kitajci torej v Siriji nekako, po mojem mnenju, vidijo neko umestno področje med Evrazijsko ploščo in Bližnjim vzhodom in je to v smislu gradnje svilne poti pomembna točka. Na drugi strani pa seveda zahodnjaki to vedo in američani, tudi Francija, in Velika Britanija, hočejo Rusijo ven potisn iz Tartusa, predsem tudi v kontekstu seveda nove, skoraj da hladne vojne, ki se je, ki se je vedno bolj, ne vedno bolj, ampak se je ukrepila po ukrajinskih dogodkih, hradi pa vemo, da ZDA za zadnje čase najbolj kitajska ne razkrbi. Torej, to je pa tretji geostrateški spopad v sjele. To so torej tri fronte, ki rušijo Sirijo. Vprašanje, ki se zdi na mestu je naslednje: kakšna je rešitev sirskega konflikta? Edina rešitev za sirski konflikt je politični kompromis lahko. Nobena uporaba vojaške sile. Če bi slučajno uporniki v tem konfliktu zmagali, in če Rusija ne bi vojaško posredovala, potem bi se morda lahko zatresel režim. Torej, rešitev je v tem, da se vzpostavi skupna solnitsko-šiitska oblast, v katero pa mora biti, povdarjam, mora biti vključen tudi al-Assad, obstoječi predsednik, ne kot oblastnik, ampak kot sooblastnik. Vsaj za neko daljše prehodno obdobje. Sam sem oceneval še kratkim, da naj bilo to obdobje dolgo 18 do 24 mesecev, pa nisem več prepričan, da bi tako hitro moral iti. Zakaj ne? Ker se alavitska skupnost v Seriji, pa verjetno tudi drugi manjšinci, kristijani, je kopiti 9% prebivalstva. druzi, mizeriti in dvanajstniki identificirajo z Bašarjem Alessadom. Povedano drugače, dokler sami alaviti ne bodo rekel Bašar, odidi, nišče drug ne bo mogel alavitom zapovedovati, vaš vodja mora oditi. V srednji in v zahodni seriji tako rekoč ni več alavitske družine, ki ne bi imela saj ene žrtve. Alavitska skupnost krvavi. To so manšinci na drugi strani so solnitski uporniki, ki lahko rekrutirajo 70ih procentov sredskega prebivalstva. To, da režim tako tovče z težkim orožjem, nekdo bo rekel, to je še dodatni dokaz, da gre za tirana krnika in tako naprej. Ker režimu primankuje žive sile vojakov, se mora v smislu vrčevanja z vojaki naslanjati na težko obrožje. In pa, laviti se že nekaj časa, nemara od samega začetka vojne, čutijo predvsej vsaj podzavestno eksistenčno ogroženi. Hočem reči, čeprav pravim, da vojaška sila ni rešitev za Sirijo, pa je v zadnjih tednih potekajoča ruska vojaška operacija v Siriji, Lahko rečem neko nujno zlo. Ker če Rusi ne bi vojaško posredovali, so za zato, ker jih ne nekno oborožuje z vedno bolj sodobnim orožjem, tudi proti tamkom. Ne Saudska Arabija, Katar, Turčija, arabskim Arabije, ampak tudi Zeda, Velika Britanija in Francija so oporniki začeli sekati, so povezavo med notrnjim ozemljem, ki ga nadzoruje režim in pa. Latakio, ki je centar poselitvenih alevitev. Torej, če Rusija ne bi vojaško posledovala, bi se lahko zgodilo, da bi režim prišel v resne težave in bil celo zrušen. Tega pa si ne želimo. V najboljšem primeru bi prišlo do Eksodusa 3 do pet milijonov pripadnikov manjšinskih religijskih skupnosti. Alevitev, kristijanov, druzov in izaritev, 12 dvanajstnikov. Realno pa je pričakovati tudi to, da bi prišlo do masakrov nad manjšinci, ker je proti šiitskim sentiment v somitskih, uporniških radikalnih, džihadističnih skupinah tako zelo močan. Verjetno bi prišlo vsaj do deloma, do pokolov. Tako da ruska vojaška, torej intervencija, je bila nujno zelo. Pomembno pa je, da je Putin ob nedavnem obisku Bašara Lasada v Moskvi dodal, da vojaške akcije mora vnulno oslediti politični proces, v okviru katerega bodo kompromis dosegla vse religijske skupnosti. Skratka, knjizi se morajo osesti štiri glavni akteri – ZDA, Rusija, Saudska Arabija in Iran. Na vse zadnje pa bilo govora tudi o Palestini. Palestina seveda je potisnjena na stran, ker vsi gledamo že nekaj časa, od arabski pomladi naprej, Irak, Sirijo, Libijo in tako naprej. Ampak Sirijo, pardon, Palestina sledko prej, torej nekje v zadnji vsadnem času, pa postaja nek glavni vir konfliktov na bližnjem vzhodu. Pomembna je za vse arabci in muslimani. Po mojem torej že imamo znake, da se sami arabci zavedajo, Da jih nekdo osidi v neke sunnitsko-švidske spopade, Palestina pa je pozabljena. Palestina je pomembna zaradi tega, ker je nastala, seveda, v konjalnem času je ta problem nastal. Ne pozabimo, Britanci so tisti, ki so naredili palestinski problem, ko so 2. novembra 1917 sionističnemu ogibanju obrobili National Home v Palestini z Balfourjevo deklaracijo. To so Britanci naredili za svojih vlastnih interesov, da bi povezali svoje posesti v Afriki s centrom v Kajru in Indiji, centrom v Deliju. In pa ne nazadne, da se ne bi kdo, da ne bi kdo govoril o tem, kašni fanati, ki so muslimani, naveso obvestim, da David Lloyd George, premije te britanske vlade, ki je izdala Balforeva deklaracijo, je to deklaracijo tudi zaradi tega izdal, ker je bil krščanski sionist. To pomeni pripadnik konzervativne protestantske struje, ki verjame, da je vse, kar je zapisano v Svetem pismu, v Stari zavezi, absolutna resnica. In ker piše v Stari zavezi v knjigi Razodete apokalipsi, da bo drugiš prišel Jezus na zemljo in da bo prišel šele potem, ko bo rekonstituiran svetopisanski Izrael, je torej David Lord George rekel, torej moramo najprej dati Izraelu njihovo državo, bo pa Jezus Kristus pršil. Nemara ga niso toliko ljudje zanimali ampak drugi prihod Jezusa Kristusa. In da je stvar še bolj vroča takšnih konzervativnih protestantov, je po nekaterih podatkih vzeda od 75 do 100 milijonov. Ena tretjina prebivalstva. Tudi George Bush mlajši se je nagibal v to smer. In te američani zahtevajo, in to je tudi ražal to, eden od razlogov, zakaj ameriška politika je tako proizraelska konstantno. Da ne bi vračali nazaj vzemljal palestincem, ker potem ne bo prišel Jezus Kristus nazaj drugič na zemljo. Pa naj še kdo reče, da so muslimani fanatični. Torej, Britanci so ta problem spostavili in ker muslimani tudi potem, ko so dobili formalno neodvisnost sredi prejšnjega stoletja, so muslimanske države, to so države z večinskim muslimanskim prebivalstvom so dobile formalno neodvisnost na zadnjem primar Emirati, Združenje arapske Emirati, Katar, 1971. Tudi potem mnogi muslimani pretežno del menijo, da zahoče vedno obleduje muslimanski svet. Eden glavnih indikator, za to mislo je ravno Palestina. Muslimanov v svetu je milijarda šesto milijonov. Pa ne morajo in ne morejo ustaviti te ultra nepravične, rasistične politike Izraela do palestincev, tega mrcvarjena palestincev, ne morajo. Torej si razlagajo Zahod, nas ne upošteva, nam še vedno dominira. Če bi se je palestinski problem reševal v pravični smeri, v smeri, ki jo je začrtalo mednarodno pravo, oziroma delitvena resolucija OZ 181 skozi rimsko 2, da bi nastala zares palestinska država, potem bi se ta občutek, da se konjalno obdobje nadaljuje, počasi, počasi izginjal. Tako pa se problem vedem znova zaostruje. Torej, ne pozabimo, torej, jaz se bojim, da ne moremo pričakovati stanja, ko bi palestinci lahko spostavili svojo suvereno in življensko sposobno palestinsko državo, ker je Izrael z kontinuiranim flagrantnim skršenje mednarodnega prava, konkretno četrte ženevske konvencije, ženevske za zaščito civilnih oseb med vojno, člena 49, čest, ki pravi okupacijska sila ne sme naseljevati ali deportirati svojega lastnega civilnega prebivalstva na zemlje, ki ga okupira. Torej, ker je Izrael od leta 67 na selu na Zahodnem bregu, In pa na tako imenovanem anektiranem vzhodnem Jeruzalemu. Izrael namreč 27. junija 67, ni anektiral zgolj mesta Jeruzalem, ampak zraven še 64,5 km kilometra zahodnega brega. To je tako anektirani vzhodni Jeruzalem. Izrael na tem ozemlju, na selu 700 tisoč judovskih naseljencev. Ne kar tako, ampak kot je rekel Matijah, Drobles, v svojem mojsterskem načrtu za razvoj naseljevanja v Judeji in samarili leta 1978, naselimo jih med palestinske populacijske prostore. Da se prekine mogoča palestinska kontinuiteta naselitve, da ne bodo mogli svoje države dobiti. Zato se tri veliki bloki judovskih naselij, Ariel, Malea, Domim, v centru, Ariel na severu, Gušecu, Ecion, na jugu zažerajo v palestinsko zemljo. Največ da to ni edino. Izrael je zgradil omrežje obvoznih cest, v katerih lahko vozijo zgolj ljudje, ljudovski naseljenci, prepredal zahodni breg s tem. In palestinca še dodatno fragmentiral. In tudi to še ni vse. Izrael je zgradil okoli 400 kilometrov če ne več, tako danega varnostnega zidu. 85% gre ne po Črti premira z leta 1949, po tej legalni črti Izraela, ki mu je v tej državi priznala mednarna skupnost, ampak globoko v notrnost zahodnega brega. Po enem načelu, čim več vzemlja bi in čim manj palestincev zdrav. Kljub temu, da je meddržalnost sodišče v svetovalnem menju pravne posledice gradnje zidu na okupiranem palestinskem ozemlju jasno povedalo, da je to kršitev prava, da se mora takoj ustaviti, da mora Izrael podredzi, se ni zgodilo nič. Kvartet ZDA, Evropska unija, OZE in Rusija je ignoriral to pomembno svetovalno mnenje med državnega sodišča. Zar teh treh, torej naseljenci, obvozne ceste, varnostni zid, torej odkrito povedano, nevarjamem veže že lahko soverena palestinska država nastala. Torej moramo razmišljati, razmišljati v drugi smeri. Eni pravijo že, seveda, enotna država na vzema nedanji britanske mandatne palestine z enakimi pravicami za vse. Ampak tudi ta pot ne bo lahka, ker je Izrael od samega začetka globoko endoktriniran v sionistično ideologijo. Sionizem, sionistično gibanje pa je v 1897 na svojem prvem kongresu v Bazlu sprejelo kot svoj cilj judorske judovske države v Palestini, Ki jo bo javno pravo. Pardon, spostavitev judovskega doma, doma za judovsko ljudstvo v Palestini, ki ga bo javno pravo. Torej, judovsko, judovsko, judovsko. To je bilo za danes vse. Posnetek celotnega predavanja in druge informacije o kulturni ambasadi Palestine lahko najdete na naši spletni strani 3-dvojneve, zofini.net. Vabljeni, da se nam pridružite tudi pri drugih dogodkih, ki bodo potekali v okviru kulturne ambasade Palestine. Zofijini ljubimci